Radio Moldova Actualități prezintă Elit E Revistă de poezie și de stil de viață poetic Emisiunea 7, 29 aprilie 2015 Poezie. Bună seara dumneavoastră, iubitorilor de poezie! Pentru voi am selectat astăzi poeme de Greta Tartler Trăiește ca un delfin, respiră la suprafață numai din când în când Andrei Țurcanu Cum dau năvală peste sărăcia noastră? Cum vin puhoi și cum se îngrămădesc aceștia cu fericirea poporului? Emilian Galaicu Păun Fața mea e o răzătoară prin care se dă chipul lui Dumnezeu de lumină Strecoară vecernia în caiet. Cu fiecare ediție a emisiunii Elitie încerc să mă apropii cât de tare pot de poezie. Încerc să trec dincolo de cuvinte pentru a cunoaște stările de grație a celor aleși binecuvântați. În clipele în care îmi reușește Mă simt și eu partea a stânelei lor și, în calitatea mea de cititor, mă mine ca într-o zi de paște, din cina acea de taină a sufletului lor. E o senzație aparte, ce nu poate fi cuprinsă și redată în cuvinte. Nu poate fi măsurată, nici tălmăcită, nici împrumutată, ci doar trăită. E un fel de bucurie cu totul și cu totul specială, bucurie ce ți aparține doarție, și poate autorului poemului pe care l-ai descoperit, pe care l-ai citit și înțeles ca pe propria ta lume, ca pe propria ta viață. Apropo de viață, bucata aceasta de viață, scrie un poet Marian Taină Hoinar căci cuvânt mai rămâne averea din buzunar. Salvarea din mine și lume, credința că sunt și nu sunt, privește cum lacrima cântă un punct între cer și pământ. Zilele acestea am gustat din savoarea artistică a unor poeme regești semnate de acest punct prenume Dorina Șișu, o poetă inconfundabilă cu o poetică așișderea. Poemele le-am primit în mod special pentru dumneavoastră ascultătorii elitie de la distinsul poet, om de radio și, nu în ultimul rând, omul de cultură, complet și complex, Emanuel Pope. Îi mulțumesc din suflet pentru acest gest de o de desăvârșită, gest care, iată, ne ajută astăzi să auzim o poetă la distanță de o lume, să-i citim sufletul rămas în dorul, lumina, vertele și aerul de acasă ca o sărbătoare din copilărie. Așadar, Dorina Șișu, poeme în lectura autoarei. Am crezut am crezut că nu există goluri sau oameni care dau cu piciorul în inimă. Așa de mult am crezut încât am devenit femeie. Și am început să iubesc până am uitat de mine. Atât de tare m-am depărtat că nici ploaia nu mă mai ajunge. Se face că toate minunile lumii cresc pe frunțile morților. O ciudățenie seacă pare să rămână totuși în urmă. Și atunci de ce să te scuturi de prezent? Să te plângi de tristeți cordiale? Ori să dai vină pe pantofii noi și pe trecerea timpului? Am crezut că nu pot ancora timpul, dar iată că-mi curge prin mâini același de care nu-ți amintești, pentru că nu mă grăbesc să te iubesc. Și pentru că fiecare moment contează mai mult ca ziua de ieri, iubindu-te mai mult mâine, în ritmul ierbii care nu se usucă niciodată. Flecărele Într-o oarecare flecăreală, vuietul pasului tău ascuțit face pereche cu imparul zilei de duminică. Ei și nu ți-am adus poza din insula, am lăsat un în pod acolo unde mi-am lăsat scrisurile secrete? A, ultima noapte de libertate a fost una pe cinste, alături de am depănat amintiri, am urlat până la ziua nebunia umanității, uitând cine sunt, ce fac, unde mă duc, fiind mai degrabă javra la care am visat mereu fără să iau în considerare că în buzunar am un card gol și că în următoarea zi sunt obligată să-ți fiu femeie. Am urlat împreună cu lupii, cu palmele lipite de blana lor, până mi-a crescut un colț de iarbă în cerul gurii. După două ceasuri a venit boierul și m-a cotonogit în bătaie. Sângele ăla uscat, Ține de cald, mă face să nu uit că frigul poate să-mi crape pielea. Doar eu treceam în fiecare zi pe sens interzis. Drumul se rupea brusc din pricinea unei explozii pe care nimeni nu o reparat. Dar era atât de ușor să-mi dau învinsă acestor trecători de care nu-mi pasă pentru că nu le pasă, piermilor nu le dau din cuvintele mele, le fură oricum pentru că nimicul din sufletul lor e prea mărunt pentru nimicul din drumul lor răsucit. Am uitat să-ți spun de peșteră. Sau de hiena care mi-a mâncat întâmpla, Am uitat așa cum uitarea însăși uită să se uite. Știai că am văzut în ochii unora atât de multe nedumeriri, Încât am ajuns să le evit privirile? Lumea nu te judecă, ci te omoară fără proces. Doar eu treceam în fiecare zi pe sens interzis, și acum, vorbim cu tine, mi-a crescut o trestie în spate. Dacă te ridici în vârful picioarelor, probabil ajungi să o atingi. E o trestie care plânge. Cum nu ai auzit de trestie plângătoare? Uite cum se foiește cerul și cum se strânge pământul că nici măcar nu am apucat să te ascult. Spune-mi, de ce ai venit azi cu flori la poarta cemitirului? În exclusivitate la Radio Moldova, ați ascultat poeme de Dorina Șișu în lectura autoarei. Amintim că poeta Dorina Șișu e stabilită în Irlanda. E un ambasador al limbii și al culturii române acolo, că e și anfitrioana revistei de cultură Itaca, revistă a scriitorilor de limba română din diaspora. Poemele ne-au fost trimise de poetul și omul de radio Emanuel Pope, adoptat și el prin voia întâmplării de Marea Britanie. Îi mulțumim din suflet încă o dată pentru frumosul dar și frumoasa surpriză făcută dumneavoastră ascultătorilor emisiunii E.L.I.T.E. Yeah ie verbul comun la persoana întâi plural Cum dau o peste sărăcia noastră cum vin puhoi și cum se îngrămădesc aceștia cu fericirea poporului? Doamne, câți ne vor binele și noi proștii cu masochismul nostru, cu tradițională modestie naivă, cu acel complex al umelinții care se cheamă rușine și care ne ține mereu la colțul mesei și în coada istoriei, nici prin să ne treacă, ce importanți mai suntem! Aveam ea adevărat o speranță, o lecărire de gând, o slabă îndoială că nu suntem chiar ultimii de pe această planetă ca să nu vrea cineva să ne conducă. Dar așa de mulți doritori și atâta îmbulzeală în un îngust ale chiarul politic atocton, nu am așteptat vreodată. De 90 încoace mereu aceleași semandicoase fețe, aceleași mare, îmbrâncindu-se, călcându-se pe picioare, înfrățiți pe vecii în ziua de marți pentru ca vineri să se dușmănească de moarte, se înghesuie să ne salveze, să ne scoată din groapa comună reme și să ne pună direct în poala lui Dumnezeu. Aici să fie oare mana cerească Și suntem noi chiar halca de fagore dulce Pentru că aceștia cu fericirea poporului Vin și vin și cum vin nu mai pleacă Și cum se înfig în nostru Nu mai dau drumul Ei tot mai mulți peste noi buluciți Ne apasă de parcă însuși greul pământului Ni s-a pus cruce peste destin Iar noi tot mai puțini Ca frunza în vânt ne ne Întrăm în țară, până la glezne, până la brâu, până la gât. Ne-au rămas afară doar ochii, ca să putem vedea cerul, prin care în curând vom fi călători singuratici, și gura cu un abur ușor, ridicându-se către steaua polară, aura unui bazm cu tinerețe, fără bătrânețe și viață fără de moarte verbul nostru comun la persoana întâi plural, timpul trecut, prezent și viitor. Of, mamă! Sunt sigură că ați recunoscut vocea lui Andrei Țurcanu, pentru că e o voce inconfundabilă ca și poezia poetului de altfel, scânteetoare vorba lui Teodor Codreanu ca lama unui brici, dar ca și felul său de-a fi, direct, caustic și intransigent. În țara noastră e prea de vreme să lăsăm politica în mâinile politicienilor. Acesta e antidotul pe care ne-l administrează prin poemele sale, poetul care s-a numărat printre cei 278 delegați ai primului parlament al fostei RSS Moldovenească, care au votat în unanimitate declarația de independență a Republicii Moldova la 27 august 1991. Invidie pentru Baraba de două mii de ani urcăm aceste dealuri, coborâm aceste voi, urcăm, coborâm, urcăm, coborâm și nu învățăm nimic. Al naibii ne-am încăpățânat, ce mânță bre de orod, cum ne mai îndârjim să repetăm aceleași greșeli, de parcă le-am facem în somn. De parcă am fi de ochiați. Cum am fost cu peste două mileni în urmă, așa am rămas, din greșală în greșeală călcând cu norocul după noi plin de cucuie. Îl credem pe orice netrebnic. Pe orice ne spăvit, îl punem în capul mesii. Orice golan cu mai deșanțată poate trezi în noi o nețărmurită admirație. Doamne, nimic n-am înțeles. Așa de frumos mai grăiește. și în covare de la marginea satului până în altarul bisericii și legăm cu prosoape, cu multe, cu multe prosoape, până începe cu monument național. Apoi ne scoatem căciula, pupăm mână și spunem tare într-un glas Tu ești tata nostru!" Pe urmă ne amintim de istorie. O, de toată istoria că mare și încălcită și nici de măligă nu ține. Ne place să revenim la prima mărturie înscrisă, că am fost, că suntem, că vom fi la torna, torna, frate. Unii înțelepți au tălmăcit aceste cuvinte în felul lor întortocheat, oarecum după ureche, întoarnă-te, întoarnă-te, frate. Adică mai uite-te în urmă, bagă în cap, ia aminte la cele întâmplate, vezi ce ai făcut. Noi le-am găsit sensul direct, înțelesul care ne scapă de lungi și obositoare eforturi mentale. Toarnă, toarnă, frate! Cu această simplă și naivă lecție de istorie, din temirce, ridicăm monumente de înțelepciune politică, umflăm elefantul, cum se spunea odată, la Academia de Științe a Moldovei. Iar elefanții, imediat ce s-au văzut gata, umflați, prin a urinat peste capetele noastre. Și nouă unii se face scârbă și frig și printre lacrimi cântăm același referent brăstemat cu tornatul cotelindu-ne încet către marginea lumii într-un fundac unde memoria scapătă. Apoi tragem peste noi bolovanul unei ziceri străvechi, răbdarea e din rai și începem vânatul lui Crist. Frate, cum mai turnăm și cum îl mai turnăm pe cel de pe cruce? Mai întâi îi cerem să demonstreze că-i răstignit cu adevărat. Că sângele care se prelinge din coapsă nu e o contrafacere chimică, ceva de genul turbulentului pe care până mai era îl fabricam din apă și zahăr. Încercăm cu degetul lumina din jurul creștetului, și pentru că nu frige, ne îndoim dacă este. Nu ne interesează suferința sa, pe care o credem falsă și exagerată, un joc pentru public sau chiar o capcană. Nu se poate ca cineva Așa, pur și simplu, fără un interes personal, să accepte răstignirea pe cruce. Mai degrabă e că nu a știut să se învârtească la timp. Nu este Cris cel adevărat, nu este Mesia cu siguranță, nu este Mântuitorul. Din sânul nostru nu am ridicat proroci. Turnăm în pahare, respectăm tradiția istorică, sărăcia, nevoile, neamule, de toate pe una și întrebăm, de baraba. Povestea acestea parcă e despre unul de-al nostru din cei umflați peste noapte. E hoț, e vântul lume, e reul răilor și pe deasupra scăpa de pedeapsă. Ca și acum o de ani, înjurăm de toți sfinții, ne plângem de soartă și iar ne apucă invidia pentru norocul său, chiar.